Ba, txalde goza zazpiteretan hasiko da, Maia zentroan eta bueno, izango da oso ekitaldi polikia. Kantak ere zagunak, eta, bueno, ba, disfrutatzeko modukoak, ez? Hemen eh, ametxak horre bat, ametxe dago, abeus batza, beraileke baitu bi, be, emakumena eta ero beste bat misto. eta, bueno, bilak ongo die bertan, eta, bueno, emakumeke eta irukanta kantatuk ditu uste, mendiangora, miserere eta amagoza arruta fa eta gero ba, mixtuak Juramento Atulado eta Alfonsina Hielmar Gero hirungo konservatioak ere, ba, romantza, vals, parapiano, a 6 manos eta gero, ba, ekendikule bat erikusiko dugu, hogar, aguaba, onkitorri euskeraz zentrola akogida de Niñoz de la calle, en Abillan beraien eguera edo azaldu eta eroa txokoak abeus batxak ere, zortzi ba, bueno, kantea doa, kantatik uste Maiteena, Iluna Barra, Ashuri Beltza, mm. Baldorba e, goiziko Izarra, Maitea Nuntzira Eh, kanzion kanzioa mensajera eta Cantaberry eta bukartzeko guztioi elkarrekin agur